Але питати було не сила, хотілося тиші, спокою і визволеності від усього, від голосів, від слів, від от людей. Отець Федір терся біля мого стремена, бубоніштосі про хутірі, про пасіку, про братів Золотаренків, Івана і Василя та їхню сестру Ганну. Говорив уже мов би, і не священника, задавлений життям старий чоловік, у якого серце болить за своїх сиріт небожат. Та й не так за козаків Василя та Івана, як за голубку Ганну, що не мала де пришивити голову, поки не знайшовся, хвала Богу, козак Пилипко, який хоча з хутором ще й не впорався, а пасіку бач довів до ладу. А тепер десь у війську, які брати ганнині. А не Бога сама тут з дідом-пасічником та двома жінками. І вже втікають гетьмана з вечерою і постілю, чи в хатині, чи й на сіні під зорями. Слухаючи те бубоніння, спробував би я спитати, чи про того пилипка козака видно метикуватого і таємничого, чи про небогу Ганну. Але не мав сили Махнув кволовцю Федором І мовив, що не хоче нічого Тільки трохи сіна підбіг І спати Бо вже не згадую Котру ніч проводжу без сну Тиміше з козаками сколотили тишу Радули гамору А мені було еліньки гримнути на них Віддав комусь повіддя свого коня, ступнув, розминаючи затеклі ноги, пішов слідом за цим Федором і за чиїмось шепотом. А може ж би, а може, не підняв тяжких повік гетьманських. Не глянув чий то шепіт. Тільки почув, як війнула побіля мене, мов легким вітром, війнуло і щезла. І все щезла. Тільки я один під зорями на стіні гетьман нарядні строкатім у смужечки сині червоні, блаженне буття не буття, тільки регити моша здалеку, то козаки чу й ніс довкола пасіки, хоча й навіщо тут свистати? Дома моя заснула, а душа ще ждала чогось. Прикликала з високого чигрина ту, з легким тілом і сірими очима, під чорними бровами. І допитувалася, де ж ти забарилася, чому не йдеш? Поки палаєш і кипиш у клопотах, не маєш змоги засередитись на тому, що належить тільки тобі. Треба самотими, покинутості і закинутості, і коли нікого не буде довкола, тоді прийде вона і стане поряд, і схилиться над тобою, поправить подушку, прошепоче, Спи, батьку, спи, милий. Для двох потрібен цілий світ, але без нікого, без нікого. Так о тих солодких напівдумках, напівбажаннях, я, мабуть, заснув на сіні за хатою і крізь сон чув, як приходила нечутно, поправляла подушку, шепотіла, спи батько і щезала, як місячний промінь. Хода легка, рука легка, голос легкий. Матрона, як прокидався і нікого. Тільки попискають пташата в гніздах, Та облягає мене шерих трави, Яка випростається під росою після денної потолоченості. Ось так випростається і розпростається, Мій народ, народ. Слово вдарило мені в саме серце, Я схопився, забувши про вдому, про спочинок, Готовий їхати далі, мчати, доганяти волю і долю, ти, така люба моїй втомленій душі, вже не радувала. Цій тиші і темліві мав би з'явитися сумніво, але він не з'являвся. І то був мені знак про те, що марно гаю час. Щойно радію в цій тихій пасіці, де немає ні гори, ні біди, ні слави та хвали, і де душа спочиває від суєти і дріб'язку. А тепер мав пересвідчитися, що і тут не вспокоїться моє серце. І вже... Нажвався кудись, нетерпливився, лютував. Усе мені тут було немиве і чуже, буденне й набридливе. Я підвівся, поправив одяг, надягнув зброю, Обійшов хатку з причилка, опинився на світанковій галявині, Глянув довкіл. Сонні пні з бджолами, Сонні кущі калинови, Сонні дерева, Тільки небо оживає під ранковою зорею, та пирхають по той бік галяви Стриножені коні. а між тима кіння та треницею, Схованою під кущем калин, З порожніми вітрами На коромислі, Прослизає тонка дівоча постать. Не йде, мов би, Летить над травою, над стежкою. І я зачарований Тим видивом Іду туди і кваплюся. Забувши, про гетьманський має чи то хочу помогти діставати воду з криниці, чи попросити пити. Дівчина уже не хивилася над цямриною. Буденність не пригнічує її. Вона відлітає від цих тонких рук, смаглявих і від цих босих ніг, які золотяться під зурею. І душа над криницею видалася мені чистішою за всі небеса. Здрастуй, голубка, – мовив я тихо. Ти, мабуть, Ганна? Вона блиснула на мене великими очима, не повишаючи свого відра.